Sasa karibu katika shule ya Biblia. E, tuko katika kitabu cha kita, e, Matayo, na tumesomewa sehemu ya pili ya mlango wa 4 e, kuanzia kwa, ule mstari wa 12 mpaka mwishoni mwa mlango wa 4 twende tuweze kuhubiri leo, leo wote wishe ikisudi kijato tena mlango wa 5 eh mpaka mstari wa 25 wa mwisho na tumeona vitu vikubwa vitatu na vyote tutaviji tavigusia kimoja baada ya kingine. Tunaona Yesu Kristo anapata taarifa za kuua kwa kwa kufungwa kwa Yohana Mbatizaji, alifungwa na Herodi. Herode. Badala ni muua. Alipopata hizo taarifa, aliondoka mahali alipokuwa akaenda sehemu nyingine, sehemu za Galilaya. Na sehemu ya pili tunamuona anapata wanafunzi wa kwanza kwanza, anampata Petro na na Andrea wa baadaye akaona wale wana wa Zebedayo wakiwa na Zebedayo baba yao akawachukua wale ndugu wawili Yohana na Yakobo. huwa asiji mkubwa alikuwa nani? Kwa hiyo baada anajifunza hilo nalo. Eh na Biblia inatuaambia. Alafu sehemu ya tatu, tunamuona Kristo sasa akianza utumishi wake. E, anaanza kuponya wagonjwa. Eh Kristo anaponya mpaka leo kwae eh, anaponya wagonjwa ana hajaeleza habari za kufua aflo lakini naamini anafanya hizo kazi zote shida za watu alikuwa anazigusa Kristo anajua shida za watu wake wakati mwingine hata wasio kwake Anawasaidia tu vile vile utaona hivi vitatu na tuviangalie katika mftadha wa maisha yetu, yaleo? yetu yaleo. Uh, kwa jiri ya leo na ya leo kwa ajili ya kichocho cha somo nitaanza na mstari wa kumi na saba ile sehemu ya pili tuliyosomewa kuhusu ujumbe alioutoa Kristo eh, eh, kwa hiyo kichwa cha somo la leo kinasema eh, kutubu ni kugeuka neno kutubu ni kubadilisha mwelekeo eh, eh kwa hiyo ninaanza ule mstari wa 17 ule mstari wa mbili kwa habari ya Kristo alipoondoka mahali alipokuwa akaenda sehemu nyingine baada ya kupata habari za kufungwa kwa Yohana mbatizaji nitaungumili baadaye kidogo E, ndao vipi baada ya kidogo yanazea huo 17 na ile inaendelea baadaye nitarudi hapa eh kwa hiyo nimepanga kidogo e, mtiririko uko tofauti kidogo eh kwa nini nimefanya kwa sababu nataka kuanza somo kwa habari za neno kutubu ambapo linapotosha wanadamu wengi kwa hiyo nataka tuanze na sehemu nzito inayofumbwa amina kutubu mstari wa saba nasema hivi tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufame wa mbinguni umekaribia. Kimsingi hivyo ndivyo tunatakiwa tuhubiri leo hii. Tunatakiwa tuwahubiri watu kwa sababu ufame wa mbinguni unakaribia. Sio kwa sababu waje sijiwa akaponywema magonjwa hizo zote vipo na alivifanya ataona ni kipengee kingi lakini alianza na ule ujume mkubwa kuhusu kutubu kwa sababu Mungu wa mbinguni umekaribia Mfumo wa mbinguni umekaribia kwa, sabugani, kwa sababu Mungu ataiondosha dunia hii atahukumu dunia lakini kuna mtu moja moja binadamu wanaondoka duniani kila siku na kuenda kukutana na Mungu wa mbinguni katika hukumu zao baada ya kutoka katika mwili huu E, Kwa hiyo ndipo tunapokutana na ufalme mbinguni. Ufalme mbinguni pia huko katikati yetu hapa duniani, eh? Tunapo, uh, katika ibada tunakuwa tunamtukuza ufalme wa lakini ule ufalme kamili ni kula na Mungu katika mbingu zake. Eh, tasa, kazi ya kuhubiri kwetu inatakiwa i na tuandaa. Inatakiwa inaandaa wanadamu kukutana na ufalme ulioko karibu yao. Mfano mtu na miaka labda 50, anakuja labda kufariki na miaka sabini, 80, 90 ufahamu mbinguni hukona karibia kwake kwa, kwa sababu ni muda mfupi tu dunia inaendelea kwepo kwa muda mrefu lakini kwa kawaida muda wa manadamu ni mfupi biblia anasema sehemu nyingi za zaburi ya tisini zaburi ya yani 41 vile vile au 39 anasema bwana nifundishe kuzihesabu siku zangu eh niweze kujua nilivyo mdhaifu niweze kujua zilivyo fupi eh niweze kujua nilivyo karibu na kukutana na ufalme wa mbinguni amina sasa tuje katika hiyo hoja vizuri tuielewe kwa habari ya kutubu kicho cha somo leo tunasema eh kutokuwa na vitu vingine kama vitatu lakini kitakacho beba ujumbe kabisa ni habari za kutubu eh, maana ya kutubu ni kugeuka kutubu ni kugeuka ni kubadilisha mwelekeo leo hii ni ni mahubiri sehemu nyingi hasa kwa imani ya Kikristo wanakuambia kutubu ni kuacha dhambi haya sasa swali linakuja Kuwacha ni nani aliyewahi kuacha dhambi akasema sina dhambi pana siku hizo kwa ndani ya Kuwacha dhambi nayo ni, ni sehemu yake ina kuna maana ya kutubu dhambi lakini toba kubwa ambayo unaona Kristo anaanza kukutana na watu ambao walikuwa hawajawahi kusikia injili ndiye anaenda moja usiku kwanza anaanza kuhubiri. Anawambia habari za ufalme wa mbinguni. Kuwaambia acheni dhambi, Unawambia geukeni, mfate Kristo. Kama mlikuwa mnaenda hivi, kama mlikuwa mnaabudu eh, ni mabudha, watu wa huko uh, Uchina na ujapani. na mataifa mengi ya mashariki ambaye eh ni mabudha si mashinto siji wanaaabudu Muhammadi wanaaabudu siji dajali wanaaabudu siji eh wanaaabudu rodzali wanaaabudu vitu vya kuchonga eh mungu anasema hivyo keugeeni sasa msiaabudu hivyo muabudu Kristo ndiko ma, ndio maana ya kutubu enda ngoja kueleza kitu kimoja baadaye mtafungua kingenge <laughs> He Yesu nimesebitishia wewe unae kutoka na kwamba Mungu anatubu kila siku. Kwa hiyo kama kutubu ni kuacha dhambi basi Mungu angekuwa ni mwenye dharau kwa sababu Biblia Mungu anatubu kila siku. kwamba kwa na Mungu ana tabia kutubu. Kwa rugwa nyingine Mungu ana tabia kugeuka na kubadilisha mwelekeo. Kwa mfano kuna wakati Mungu alikuwa anataka kuiangamiza Ninao wakati wa wanabii Yona alikuwa shapanga na tariki alikuwa amesema bado kuna siku 40 tu shamalizo ameshapiga mahesabu ne Yona naye akamwambie wajiandae anaweza wana kimbia wakimbie alipofika wale watu wakageuka wakamlilia Mungu Mungu naye akageuka vile vile akaacha eh kwa hiyo Mungu alitubu aligeuka alikuwa amelekea njia hii baadaye unaweza Mungu anaweza kama anataka kutretea E, ugonjwa wanjo kutuletea eh Mungu analeta ugonjwa vele venye kama alivomruhusa alafu akajikuta tume labda njia zetu zilikuwa mbaya na nini tukaziache Mungu naye anaacha eh kwa hiyo tutagundua kwamba somo la leo lengo lake ni kutuambia maana ya kutubu maana mbili maana kubwa kabisa ni kugeuka na kugeukia njia iliyo sahihi I, imani iliyo sahihi ibada iliyo sahihi Mungu wa kweli na kuacha miungu isiyo ya kweli. Haijalishi kama utaendelea kunywa pombe, utaendelea kuzini, utaendelea kufanya washerati, kuimba na kudanganya. Amaki kudanganya watu anadanganya kila dakika. Lakini bado mtu anapoaamegeuka anaamini Mungu huyu. Ndio maana hem tuende sehemu Bibliao ina tabia ya kujieleza yenyewe. Tuende katika kitabu cha kwa tumesoma tume leo kwenye Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufarma mbinguni umekabili. Hebu niulize swali. alisema kwamba zenu. kwa sababu ufarma mbinguni Kwa lugha nyingine kitu fulani kutokana na hali iliyoko mbele yenu ambayo mbinguni Nani kitu gani atakieleza? Eh? Hem eh, katika kitabu cha Marko. Kwa hiyo kama kuna Matayo kulia kwa ma, Matayo kuna Marko. Eh. Marko mlango wa kwanza kuna habari kama hiyo hiyo. Anaifafanua zaidi. Leo swa tumepitia injili za 4. Eh. Marko ngapi? 1:15 anasema hivi. Kwanza 14 anasema hata baada ya Yohana kutowa gerezani Yesu akaenda Galilaya, eh kwamba aliondoka kule akaenda miji ya Galilaya. Akihubiri habari njema ya Mungu habari njema ni injili ni wokovu eh akisema sikiliza ujumbe aliyokuwa anatoa akisema wakati umetimia na ufarma wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili manake badilisheni imani yenu e, leo hii watu wasioamini injili ni wengi watu wenye dini ni mamia na maelfu mabilioni lakini hawaiamini injili ya Yesu Kristo. Hawamini kwamba mtu anapofolewa kwa kulisikia neno, kuliamini moyoni na kukiri kwa kinywa, wanaamini njiri ya kusoma Rosali kuhesabu vitu, tafuta kwenye Biblia kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa mwisho. Mwanzo moja mpaka Ufunuo 22 mstari wa 22 ndio mstari wa mwisho. Hutakuta kitu kinaitwa Rosary popote pale kwa watu mchoki wanachoki wanachoona kinawaokoa sasa hiyo ni dini lakini siyo injili eh kwa hiyo maana ya kutubu ni, kuge, ni kutubu na kuiamini injili hiyo ndio maana ya kwanza ndiyo ujumbe tunao tatakiwa kuwapikia watu wengine katika injili na ndicho yeye alichokuwa anafanya mimi nadhani tufanye kama alichofanya Yesu eh hatuoni anasema tubuni dhambi zenu hajasema sema tubuni na kuyaamini njini geukeni kutubuni kugeuka geukeni kama mlikuwa mnaenda hivi hivi hivi nini geukeni mueni watu wenye tabia ya kuyaamini nje na hiyo ujuma anao kupa wewe na mimi mkie tu syaamini nje kile ujuma anao upa dunia na wato, wana tufate, watu wanaotafuta watoto si watashataki ni niwengi eh anasema kwa leo hii sasa makanisa yameongeza neno kutubu dhambi. Tubu dhambi zako zote. Acheni la milendo. Ni ulizo umeacha dhambi ngapi ndugu yangu? Je, tunatakiwa tubaki katika dhambi hapana? Eh tunapokuwa tumetubu na kuamini nji, tumegiwekea injili. Tunatakiwa kila kuitwapo leo tuweze kuishinda dhambi. Lakini kushinda dhambi na hili ni somo la Alhamisi ijayo. Tutajifunza Alhamisi ijayo kwa kwa mlango wa 23 kutoka, namojeng nafundisha amri 10 za Mungu. Tutaona kwamba lengo la Mungu kutupa amri za za Mungu ni kutuonyesha kujijulisha ni nini na ambacho sio dhambi nini na sio lengo yeye kusudi tuweze kuziacha hapa, tuweze kumtafuta Kristo anaweza kuzisamehe zile zaacho. So, Hatuna uwezo wa kuziacha zote. Eh. Hey. tujue kweli. Sasa unaweza kuniambia kwa nini inageuzwa geuzwa kidogo? Ewe hii ukimuuliza mtu yote aliyepo hapa na yote natanafuatilia. Na Atamwambia maneno anakuambia kutubu dhambi Ndiyo sio lakini sisi hicho inasema Kristo alisema yageuka na tutaona kwa vile Mungu naye anatubu kila siku basi atakuwa sio habari za dhambi kwa sababu Mungu hana dhambi lakini Mungu anabadilisha mipango sala zetu zina uwezo wa kubadilisha mipango yee yeah. Mungu alikuwa amepanga alikuwa amemshamambia aliyemshamambia Ezekia Kisoma kitabu cha Isaya anakatika katika vitabu vya nyakati na, na hata wafalme wa pili sehemu nyingine nyingi Alimwambia mfalme Ezequiel kasema sasa jiandae sasa. E, Unaenda kufa. Fanya weka vizuri nyumba yako, chagua mrifu vizuri, weka vitu usije kuacha ufalme ukiwa umeparanganyika. kasema akasema akaenda kumlilia Mungu. Kamwe Mungu nakumbuka nilipoingia nilikuta ufalme umeharibika. Kanisa liko yashafungwa hekari na nini nikaifungua nikafanya nini Mungu asema nimekumbuka na kuongezea miaka mingi. Alimuongezea nadhani miaka 15. Nadhani mtu mwenyewe alikuwa ameshazoea. Eh, akamaliza humule wake, Mungu akageuka, Mungu alichubu, aligeuka. Na nita nitakwoni ndizo kwa maandiko mengi na sita ya maliza nitagusa machoche tu. Eh. Kwa hiyo tujue kweli. Unaosema sasa, kwani si ni kitu kimoja kutubu dhambi na kutubu kugeuka injili, ni, ni vitu vitofauti. Unajua kwa nini? Wani kwambieni. Uokovu ambayo unapatikana kwa kutubu na kuyamini injili ni kazi rahisi sana. Ni kitu kisicholipiwa, ni kitu kisicho na gharama, Hakina tendo, hakina nini ni tukio linaweza kutokea hata kwa mtu ambaye yuko kitandani amelala melala eh, bila kufanya kazi yoyote. Ila kuwacha dhambi ni kitu kigumu cha kufanya kila siku, kila saa. Sasa lengo la shetani ni watu wasiokoleo. Anataka asubstitute, ku ni kama kuweka mbadala wa kitu. Anataka abadilisha ule wakovu ambao ni rahisi wa kutubu na kuyamini injili kugeuka imani, yani kubadilisha imani yako. Kito uchono, uchono kitu kicho hata ukiwa kwenye kidanda cha mauti unaoma utakifanya ni kazi rahisi. Anataka badala yake atoe aite kuacha dhambi na, ku, na, na, na, na, na, na na na na toba ya kuacha dhambi. Ambayo ni ngumu. Leo hii ukiwauliza watu wa dunia hii kwamba uokovu ni rahisi nimwambia ha Hakuna kitu kigumu kama uokovu na sitaki kuujaribu kwa sababu kwa nini nikafanya kitu ambacho eh, kitu ambacho sikiwezi kwa sababu gani shetani amefanikiwa kubadilisha ule uokovu wa bure mrahisi wa, wa moyoni na kubadilisha kuufanya matendo wa kuwacha dhambi ambao hauwezi kaniki. Mwai watu wana wanaachana nao wanaupiga teki. Sasa ameishinda kwenye eneo hilo au, au hajafanikiwa hapo. Hey, mtu akikuambia kwamba mtu akikuambia kwamba ili kusudu upate kitambulisho cha taifa unatakiwa tu upeleke labda hati ya kuza, cheti cha kuzaliwa, uandikishe majina yako upate cheti hulipii. Ee kitambulisho hakilipiwi. Kina garama Alafu mwingine lazima hapana sio hivyo. Kitambulisho unatakiwa ulipie milioni 20. Eh hakipatikani na unatakiwa utangulize milioni tano alafu katikati ukishapata ile namba ya ya, ya kitambulisho na nyingine tano alafu unamalizia kwa kupata kadi. Utaachana na wao mpango wa kutafuta kitambulisho. Ndiyo sio? Hicho e, alichokifanya shetani amechukua wokovu wa bure akaufanya wokovu wa matendo kupitia kwenye makanisa hayo unayyasikia kupitia kwenye imani kupitia kwenye upotofu halafu watu wakaokuja wokovu na shetani anashinda jamani tujue kweli anasema nani mtajua kweli na kweli tutafanya huru kwa kristo anasema maana ya kusubu ni kugeuka na kuamini nje Kuyamini injili sio kuacha dhambi petro alikuwa na dhambi alikuwa hana dhambi lakini alikuwa anayamini injili ndio mtume mkuu ameandika na Biblia. Lakini watu wanamwambia acha adhana. Kwa hiyo kwa rugwa nyingine hata petro hafai kwao. Paulo vile vile na wengine wote kumtoa Kristo. Kwa hiyo lazima tuokeze. Kwa hiyo kazi ya shetani amefanikiwa naona somo langu litakuwa refu leo. Eh? Amefanikiwa substitute kui, kui, kui kutafuta mbadala wa injili, kutafuta injili ya matendo, wokovu wa matendo hakuna nawezo ku hakuna mtu awezaye kuokolewa kwa matendo matendo ni pamoja na kutenda matendo mazuri lakini sehemu kubwa ya matendo ni kuwacha dhambi ndio matendo eh e, mtende katika kitabu cha huu um, msari siko nimeweka lakini nimekumbuka watoto walikuwa wanasoma hapo siji kwa nini wameacha siku e, e, kitabu cha wagalatia 3:11 Biblia inasema agalatia 3:11 anasema hivi. na. 3:11 anasema hivi. Kwa kadi hapana yeah, sio Nafikiri ni 10 na Haya twachungue msariano kwa niko 2:11. Mimi ni 11. Ah. Ah naoniko kwenye niko kwenye Okay, twende Galatia 3:11. Unajua ni 3:11. 3:11 anasema hivi. Ni dhahiri ya kwamba Hakuna mtu ahesabiwa haki mbele ya Mungu kwa sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Huwezi kuhesabiwa jina jingine la matendo ni sheria. Eh. E. Kwa hiyo ndicho ndicho walichofanikiwa nini katika kuna ina, kuna dini mbizu duniani. Unataka kusema hivi kuna dini ngapi hazijashabiki ndio. Lakini kuna ukizoe katika, katika makundi. Eh hey, kama wakati watoto wanasoma shule za sekundari wanafundishwa kitu inaitwa classification. Kusudi viumbe vyote waweze kuweka kwenye makundi ma, makubwa, unaweza kupata makundi kama matano. Una, kuna dini za mbili duniani. Kuna dini zinazo amini katika matendo ikifika mbinguni. Kuna na dini zinazoamini imani katika Yesu Kristo. Sasa hizi hizi zote awe ni nani awe ni nani zote watatofautiana uendeshaji wa walituria yao watatofautiana ni sangati atoe sadaka kuna wengine wanaanza na sadaka kuna wengine wanamaliza na sadaka lakini wote ni dini moja ya matendo na yote ni dini ya upotofu na ndiyo nyingi Sasa tuko wachache wachache isihi dali yetu tunaoamini kama Kristo alichosema Naomba isikae sana hapa ni desong ni yeah. Naomba nieleweke pia kwamba kumwamini Yesu Kristo huwezi kusema kwamba maana yake ya pili ni kuacha dhambi. Ivi ni vitu vitu havina uhusiano. Petro alimwamini Yesu Kristo lakini hakwacha dhambi. Ye Yohana eh, mitume wote na hata kina Musa watu wote. Dhami. Musa alishindwa kuvuta nje kwa sababu ya dhambi yake aya hakufika hadi msu lakini alikuwa mcha Mungu sana kuliko mimi na wewe lakini kama ingekuwa matendo mazuri amsana amsakuwa na amsa matendo mazuri kulipiendi angeweza kufika ncha hadi ambapo tutashida kufika mbinguni lakini alifika mbinguni kwa sababu alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki daudi vile vile dhambi za daudi na zangu paka sasa nikijihesabu nina dhambi nyingi na nazijua nyingine sijui lakini za, za daudi zimenizidi Daudi na mzidi za mikafo lakini ananizidi uchamungu na ni ananizidi kiti cha enzi kule mbinguni lakini ananizidi na idadi ya dhaamu na ukubwa wa dhaamu mpaka sasa sio draw hazidafu draw rather draw kwa me king mpaka sasa ananipiga kotokota na nzidi idadi ya dhaamu ananizidi na idadi ya rehema Daudi e, na wewe pia eh kwa hiyo tuelewe maana ya kutubu. Ni somo la kujitegemea lakini eh? Kwa hiyo wokovu ni rahisi. Ni Biblia ni kama kunywa maji. Eh. Ku, maisha ya, ya ushindi wa dhami ya kila siku na, na nini? Na Ukristo wa kumfata Kristo na kujitisha msalaba kila siku. Ni kitu kinachokuja baada ya kuokoka. Baada ya kumwamini Yesu Kristo. Sasa hicho ni kegumu. E, nikiwaambia kwamba maisha ya Kristo ni marahisi sana. Lakini maisha ya dhambi ni magumu zaidi kuliko hata ya Ukristo. E, maisha ya dhambi ni magumu sana. Kwa mtu aliyelala, anakunywa pombe, amepoteza pesa zake, ameamka na maumwa kichwa, hajaenda kwa Mungu, amekosa baraka. Mimi ambaye jana usiku sikufanya hivyo, e, eh, mimi nina kuliko yeye. Na na walikuwa wengi jana siku ya usiku. Eh. Kwa hiyo Maisha ya dhambi pia ni magumu zaidi. Eh. Eh? Swali linakuja kwamba sasa wanakuambia acha dhambi. Acha dhambi eh uokoke. Au acha dhambi. Sasa niulize. Swali na hili swali likae kwenye kichochako kila siku unajiuliza kila wakati. Hata unapokuwa unahudumia watu wanaehitaji uokovu, wanaehitaji mjini Swali linakuja kama mtu anaacha dhambi mwenyewe. Eh kwani ni basi Kristo alikufa Kristo gani ya kufa ana sababu gani ya, kupu, ya, ya, ya kulipia ya kuingia kwenye tatizo ambalo mtu ana uwezo kuacha mwenyewe kuone kwamba ni, ni uongo eh Kristo alikufa kwa sababu mimi na wewe hatuna uwezo wa kujisafisha wenyewe na kuziacha hizo za dhambi ni kwa sababu yeye ni mtakatifu akazilipia zile dhambi kwa hiyo tukiamini kwamba tumesameheana yeye kwa kifo chake basi tunashinda tuna dhambi Tunatakaswa dhambi zetu zote yeah. eh anasema unajua tunatenda Biblia nasema hivi sehemu nyingi kwenye Warumi mwanangu 4 na 6 naenda huko na hii naomba ni iwe ni kama slogan slogan ni, ni kauli mbiu fulani uijue moyoni mwako uijue kabisa ukitaka itafuta kwenye Warumi ime watu wanaoenda mbinguni sio watu walioacha dhambi au walio shinda dhambi ni watu waliosamehewa dhambi na anayesamehewa dhambi ni Kristo na anasameheje kwa kumwamini e, Na kuliitia e, jina lake yote atakeri litia jina la Yesu Kristo atakokolewa je ni u, u, u, watu wengi wanao uwezo wa kuliitia jina la Yesu Kristo ni kazi rahisi kwao kwa oma, hapa, ni ngumu ni rahisi kuanzia kwamba Nitatoka hapa nichukue shilingi 2000 ni mpe masikini ni msalimieni niambie pole jamani Mungu atakusaidia nina hizi kwa ku, kujaribu kwenda ku, mbinguni kwa njia hiyo lakini sio rahisi kwa kulitia jina la Yesu Kristo mtakubaliana na mimi ma, tu, tu, tu, tu njiri. mama ilikuwa na tulipata hivyo mtu mtanaweza kukaribisha kwake akakusikiliza akakwambia na ucha Mungu na nini inapokuja kilikili jina la Yesu Kristo siko tayari hapo paminishinda shinda e. Wewe sio. Eh. Lakini je kuna gharama ya kulipa hapa? Naomba ni, ni sana hapa. Sasa twende nikuthibitishe na sasa hivi naenda kusema King James. Niwani meifungua wakati wote. Iko hapa. Na huwa kabla sijahubiri, ninalinganisha kwamba je kilicho ndani kwa humu. kwa sehemu kubwa. sehemu nyingine wanachoka lakini kwa sehemu kubwa. Ngoja nikuthibitishe kwamba Mungu ana tabia ya kutubu. Hayo tukikishagundua kwamba Mungu anatubu tunajua kwamba kutubu sio kutubu dhana kwa sababu so, Mungu hawezi kutubu dhana Mungu hana dhana Sasa kama Mungu anatubu basi kuna kitu fulani anafanya ambalo ndo kugeuka Hem tuendei si sehemu kadhalika Na tunafikiri misali muhimu sana niko wasomea itatusaidia kuielewa sivyo Kuona kama Mungu naye anatubu Eh tuende katika kitabu cha Tuanzie twende katika Yeremia 18:8 Nili sema kadha kadha haraka haraka Yeremia 18:8 mtaenda haraka muoneshe Mungu anazo kutubu. Eh? Yeremia 18:8 anasema hivi. Yeremia mwanangu ule wa 18 na ningeza kuanzia kitabu cha mwanzo kabisa mapema. Mungu alianza kutubu mwanzo alipomumba mwanadamu anajuta. Kutubu wakati mwingine kama kujuta kujaribu kusema kwamba natamani ningekuwa nimerudi huko badala yake. Eh? Em전에 kwa Yeremia 18:8, tutaenda sehemu nyingine nyingine. Anasema hivi, Yeremia mlango wa 18 mstari wa 8 anasema hivi. then they said. Then they said, "Come and let us devise devices against Jeremiah. For the law Ah no niko anasema hivi If that nation ile taifa against whom i have pronounced ambaye nimetoa kauli dhidi yake turn from their evil wakigeuka kutoka kwenye dhambi zao sasa hiyo ni taifa lake tayari insha I will repent I will repent of the evil that i thought to do unto them Nana neyo msari kwa nasema, repent. Repent ni Ni kama alivyofanya kwenye kule ninao. Anasema ninao na mimi nikageuka. Eh, kuna kama Mungu anatubu. Eh, katika kitabu cha twanza mlango ule wa kutoka. Ano, tuanze manzo, tuanze manzo kabisa. Tutaona manzo kutoka na same kadha kadhaa. Mwanzo ule wa sita tu mwanzo ni kabisa. Mungu alianza kutubu mapema. Eh? wa sita, mstari wa sita anasema hivi. Mwanzo hivi. And it repented the Lord that he had made man on the earth and it grieved him at his heart. It repented the Lord. Mungu yani alishikwa na, na, na al, al, repent, kutubu. Mungu ni kama alitamani ageuke. Wakati mwingine kuna vitu unajua wanya ni kitu moja alafu niende nirudi kwenye hiyo hoja. Kuna dhami nyingine ambazo ukishaifanya hata ukitubu namna gani haiwezi hayo, kageuka. Ni kama mtu Mungu alikuwa shamuumba mwanadamu. Hata angetumba namna gani mwanadamu anashakupepo sana sana tu alimuondosha akabakiza kinanuvu. Lakini tayari kama ni kuumba alikuwa shamuumba. Kwa kuna dhami nyingine ambazo ni yani ikisha tengenezo imetengenezwa tendo jingine ambalo kisharifanya umelifanya mfano twanzie swala ya kuoa eh mtu labda anaenda naoa au anaolewa mbaya unaweza ukajuta lakini tayari unachoshafanya ni e kama Mungu alikuwa tayari Mungu mwanaadamu eh. lakini kwa mfano kuna makosa kwa mfano kama jamii kama makosa yanaendelevo kama uongo Mtu akijutia sasa hapo ni kwenye tubu kwa ajili ya matendo. Yamba ni maisha kila ya kila siku ya wanadamu sio wokovu. Hilo unaeleweka any haliachi madhara ya kudumu ukisha liacha niafutika moja kwa moja. Labda uongo mmoja unaweza ulishofanya mkubwa sana. Kwa mfano mtaari ya danganya umri unakuta tayari shaandika umri unajulikana kabisa kuwezo kaenda tena sekianakoambia kwamba umri ni oda nilishadanganya. Tayari ukisha ukosea sasa inabidi uko mbele uangalie mbele ambapo kuwezo kwa keo. Sasa kidogo tuelewee hiyo habari tu. Lakini tuna Mungu mwenyewe ana tumbo. Anatamani angegeuka. E. Kwa hivyo kuna vingine unatamani ungefanya unakuwa unaweza kufanya. Kuna vingine una unavitamani na unavifanya kweli. E. Na hata vile naomba nieleweke pia. Na hata vile ambavyo tushavifanya ambavyo ni vya kudumu, Mungu baadaye anasema ni ukisha vitubia hata kama ha -huta vigeuza bado sitakuhesabia hatia nitavifuta vile vile na, eh, munga na vifuta na kisha vi, kisha vi kisha ya, kama vi, viacha alama ya kudumu kama watu wanayochora tatu tatuu labda u, uende ukate ile ngozi eh, lakini kuna watu wengi na hasa wazungu unawakuta eh Yesu Kristo amechukia zile tatuu lakini bado zipo mu ana sema hata kama zipo nimezifuta sizionao lakini ushirioni nyingine mcha sasa eh naomba nisonge mbele kidogo mdo maenda eh, eh kwa hiyo tunaona kwamba eh, tendo katika kutoka kutoka 3214 kutoka 3214 bila nasema tumetoka tunaona kwamba Mungu anaendelea kutubu sembale mbali mbali kwa hiyo kutubu sio kutubu dhambi kwa roho nyingine kwa sababu Mungu mwenyewe ana kutubu eh tunaona repent god repent god repent eh, Mungu ana kutubu eh bila katika kitabu cha kutoka 32 mlango ule wa 14 32:18 anasema hivi sikilizeni anasema hivi And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people Mungu alitubu repent eh Nee nee kasoma sehemu nyingi naomba kwa ajili ya muda tu Zaburi ilikuwa imeandaza andika Zaburi 1645 ndika Samuel wa 2 eh 24 16 Samuel wa kwanza 15 unahitaji hata kuziandika. ni sehemu nyingi nyingi nyingi hizo ni chache eh kwa na, naona kwamba Mungu mwenyewe atubu kwa hiyo kuna maana kutubu ni kudeo ni kuacha kuamini vitu vibaya kuacha ku, ku kuanza kitu fulani na kugeuza mawazo yako kuyapeleka sehemu nyingine na kwa lengo la la wokovu ni kuiamini Ni kutubu, kugeuka ukaanza kuiamini injili ambayo ulikuwa huamini kabla na ndiyo wewe wetu tuliyoko hapa tulikuwa tumeamini injili tumetubu tumegeuka eh na hili uh, somo litakayowea somo itegemea tunaanza kupata shida kulimaliza eh Eh mtone katika kitabu cha tuongeze hoja mzito kidogo hapa inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 9 35 unajua kama ya ni 9 35 msikilizeo mstari nao tunatuongezea ufahamu katika ili eneo Ii sudi tusaidie usije tugananganya kirahisi nishawambia lengo la shetani ni kufanya ukovuwe mgumu watu wakate tamaa nao waachane nao na amefanikiwa kweli kweli Yohana tisa tano mpaka 38 anasema hivi. Anasema hivi. Yesu akasikia kwamba amemtoa nje. Huyu ndo alikuwa yule kipofu aliyoponywa na Yesu, eh, aliyefumbuliwa macho. Naye alipomuona alisema, "Wewe wamwamini mwana wa Mungu?" Anamuuliza yule kipofu maswali vipu, "Unwamini mwana wa Mungu?" Unaona kwamba yuko anamleta katika wokovu kwa njia ya imani. Naye akajibu akasema, "Ni nani bwana nipate kumwamini?" Yesu akamwambia, "Umemuona naye anayesema nawe ndiye akasema naamini bwana akamsujudu eh Yesu akasema mimi nime okay niishie hapo unaona kwamba Yesu hajamwambia yule mtasema acha dhambi zako yeye alikuwa anang'angana na kuanisha kwamba huyu mtu anamwamini Yesu mwenyewe kama Yesu alikuwa hapendi dhambi na mimi sipendi dhambi na kanisa lipendi dhambi lakini alianza na pale ambapo pazito kumwamini Yesu Je ni rahisi kumwamini Yesu Kristo? Bana watu wengi wanashida. Eh, nisho watu wako radhi walipe walipe eh, pesa nyingi makanisani, masadaka na nini lakini mioyo yao asipeleke kwa Yesu. Ni rahisi kabisa. Eh, lakini ni njia ndefu. Kuamini Yesu Kristo ni tukio mara moja ni msamao milele, ni kitu rahisi kidogo lakini shetani ameifanikiwa kufanya kigumu na amewafungia watu wengi nje kabisa ya wokovu wengi sana. Watu wanaokolewa ni wachache na Biblia na kili mara nyingi. Unaona anakuambia Yesu mwenyewe hapati shida na huyu mtu, eh? Alikuwa kama mi na wewe. Hajaamwiacha na dhambi, alimwambia una uhakika Yesu? Unamaamini maana Mungu akasema ndiyo. Kwa hiyo akawa amepata ule wokovu kwa sababu ndivyo unapatikana ule wokovu. Eh? Minguni wanaenda watu lolosamehewa sio watu waliochadha dhambi wala sio watu walio dhambi zao ya wokovu ni kwa imani sio kwa matendo eh? eh? ni swali je mtu anapoaacha anapenda kanisani eh anapotoa sada anapoacha dhambi mbalimbali kama anaacha ulevi anaacha zinzi anaacha nini unaweza kuniambia kwamba hayo siyo matendo hayo ni matendo si ndio somo ndio sheria sheria hizo eh sasa kama ni matendo basi matendo hayo hiyo vitu havizuii mtu kwao havimpeleki mtu mbinguni Kwa kwao matendo hayapeleki mtu mbinguni biblia inasema katika wa Efeso kwa ajili ya muda Waefeso nane ni mstari wa wokovu. Yaani sijawahi kupeleka injili, nikahubiri injili ya wokovu wae watu waenze kulikiri jina la Yesu Kristo. Nikaacha kuhubiri waefeso 2:8:9. Utajikuta na natumia mistari mingine lakini na hapo utakagusa. Lazima mtu amuelewe kwamba anaokolewa kwa njia ipi na ipi haimuokoi. E, waefeso 2:8 Biblia inasema eh Anasema kwa ana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu wala si kwa kuacha dhambi mtu awaye yote asije akajisifu wala si kwa kuacha e, uongo mtu awaye yote asije akajisifu eh kwa hiyo hatuokolewa kwa, kwa matendo na unaweza kwaweza sasa tuache kitena matendo mazuri lazima kutenda matendo mazuri tuvunze kutenda matendo mazuri na na kuakishia. mtu akisha ni rahisi sana kutenda matendo mazuri mtu anayejitahidi kutenda matendo mazuri bila kuokoka hana uwezo e, kwa sababu hana msaada hana roho mtakatifu anayemwezesha ni mpaka upate roho mtakatifu wa Mungu na kwa njia ya kumamini Yesu Kristo ndiye ana uwezo kushinda dhambi moja baada ya nyingine na ataweza kabisa jeeni zote tazimaliza bana Mungu hataki tuwe hataki tulingane na yeye a je tukua dhambi zote hatu na tofauti na yesu basi yesu atakuwa hana sababu ya kuja dunia je nani na nini ambao kwa ba dami. tunachukia dhambi tunachukia dhambi lakini hatutaki kuwadanganya wanadamu kwamba kuacha dhambi ndiko kunaokuwa no hype lengo la kuwacha dhambi na kushinda dhambi na dhambi hazilingani dhambi kubwa na dhambi ndogo tunataka kuhubiri na sawa tena Hasa zile dhambi kubwa dhambi kubwa dhambi zinayosababadha eh lengo la kuwacha dhambi ni kuwa na amani na Mungu ni ili kusudi maombi yako yasikiwe kwa kweli biblia inasema Mungu hasiki maombi ya wenye dhambi biblia inasema katika kitabu cha warumi ameacha mstari usikii maombi ya wenye dhambi eh ni sama na mtoto anayetakiwa kuishi vizuri na kufata maelekezo ya wazazi wake eh kuishi vizuri na kufata maelekezo ya wazazi wako ambao Mungu wetu kwa njia nyingine. Hakumfanyi mtoto kuwa ndio mtoto wa nyumbani au haku, yaani haki ya kuwa mtoto wa nyumbani. Kinachompa mtoto haki ya kuwa mtoto wa nyumbani ni kuzaliwa kwenye ile nyumba, ni kuzaliwa katika ukoo wa Yesu Kristo kwa njia nyingine kama ni habari ya ukoo. Sasa yale matendo mazuri ya kuwa mtoto msikivu na nini yanachomweongezea mtoto yule ni ni kupata radhi ya wa wazazi. Kupata msamaha, kupendwa, kuse, ku akiomba kitu anafewa na nini? Yeye ni, mtoto tukutu linaenda kuomba kitu sikipe kabisa. Lakini nina kwako. Eh, hii ni ki ni makamani, kulikomboa. Eh, nimeokoka hiyo. Eh, Ili ni nenda mbinguni iliko nyumbani pale, ni mtoto la nyumbani, lakini nilikorofi. Sasa je, ninana anapenda kuishi maisha ya korofi na mwovu? Hapana. Kwa hiyo tuzaliwe kwenye ukoo wa Yesu Kristo tuokoke, okay. halafu baada kwenye kwa wa Yesu Kristo na kuokoka basi tuishi matendo mazuri wa kusudiwa watoto wenye haki wenye kuomba na kupata mtoto mzuri huomba mzazi na mzazi anampa kweli kabisa na Mungu eh, nilikuwa nimeandaa mistari mingi naomba leo ni mniamini nisiisome ilikuwa mingi iliko kama nane. ya kwa nini tunahitaji kutubu dhambi zetu kila siku tukisha wokolewa tukishakuwa kama Daudi eh ninaomba watu wote watu watulie waniangalie mimi sio e. kwa mfano baada ya kuokoka tunatakiwa tuwe tunakutubu dhami sasa lakini hatuokolewi kwa kwa kutu, kwa kutubu dhami tunatubu kugeuka e. lakini baada ya kuokoka sasa hatutakiwi sasa kuachana na kukaa kwenye zile jeza mbapa tunatakiwa sasa baada ya kwatu na haiji mara moja inachukua muda mrefu kidogo unaweza ukao polewa leo ukajikuta kwamba kipindi cha kutembea katika wingi wa dhambi kwa kweli ni kirefu hasa kama umpati mahubiri kuli, chakula cha neno la Mungu eh unaanza hata usipate nafasi kabisa ya kuachana na zile na kushindana dhambi hata moja lakini ni ni mapenzi ya Mungu baada ya kokoka atoe Ni anikubatizwe baada ya kubatizwa ni kuanza kushindana na dhambi na kufanya kazi za Mungu huo ndio mtiriko wa mambo sasa watu wanageuza eh .EE, kiatu ki anakiweka kofia na ivaa mguni kama kiatu kiatu anakiweka kichwani huyo ni mwevu nisho watu wanachofanya wa makanisa anachukua tendo la wakovu analiweka ana anaifanya ndo ndo la kutubu zame. Ana anapambia hatuhtaji kushika sheria za Mungu. Si ndicho anachofundisha. Ambayo ndo makendo Mungu anasema tuyashike. Yaani wanavuruga kushoto inakuwa kulia, kulia inakuwa kushoto, juu inakuwa chini, chini inakuwa nyuma, inakuwa mbele. Yaani anageuza kila kitu. Sasa hapo ni njia ya kupotoka. Hana mneno Mungu akubariki. Sasa tunaelekea kwenye kipengele kinachofuata na nitamwambia vipengele kwa kweli ni si vyote nitaumia si kwa hiki hakisumbui. Hiki kidogo kionasumbua. Nasema nimetumia dakika 40. Ngoja hiki ni niende haraka. Ukiona hujaelewa unisamehe kwa sababu e, siwezi nikafundisha nika vitu vyote kwa sekunde. Lakini twende pale katika twende pale katika katika Mathayo tena tuko kwa pale. Eh, matayo tunaanzia mstari ule wa hoja inayofuata inasema, tunaanzia mstari wa 18. Hoja inayofuata inasema hivi, hoja inayofuata inasema, kuanzia mstari wa kumina 18. Hoja ya pili, tumeariona maana ya kutubu ni kubeuka, eh, na tunaitaji toba ya kila siku ya dhambi baada ya kuwa tumeshageuka, tukao tunaamini Yesu Kristo, tukao tumeshaokolewa. Hoja ya pili sasa inasema, ukimfuata Yesu, lazima uwe mvulivu wa watu Mtu yeyote anayemfata Yesu Kristo atavua watu. Nitangulia kusema kwamba Wakristo wengi hawavui watu kwa sababu kimsingi mfata Yesu. Hapa hivi ya kusema maneno. Biblia inasema msada 18 naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya aliona ndugu wawili Simone aitoye Petro na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini kwa maana walikuwa wavuvi akamwambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu tumwifuata Yesu anachofanya kwa wengi wa watu e, tasa, e, Yesu anasema mtu asije tusha msalaba wake kila siku akanifuata hawezi kuwa mwanafunzi I, tukisha kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, maana ni watu ambao wanomfuata wa Yesu kila siku, nikisingi tuna misalaba yetu kila siku. Naweza nikaamuuliza mKristo wote yule, je, unamsalaba wote unaobeba kila siku? U, ukikuta huna msalaba, maana sio Yesu Kristo. So Yesu Kristo anasema, mtu anayemfuata, ni mtu anayebeba msalaba wake kila siku. Na akasema asiyebeba msalaba wake kila siku, hawezi kuwa mwanafunzi wake, hawezi kumfuata Yesu. Kwa hiyo ukiona Wakristo 99% wa Wakristo hawavui watu, hawawapi watu injiri, kwa sababu hawamfati Yesu. Ni yes, fundisho gumu sana kwani? Jamani naomba msinichukue kama ni fundisho la kukuhukuma hapa. Hakuna. Yesu alisema mimi si kuja kuhukuma wanadamu, nikuja kuwaokoa. Ni kuja kuwafundisha wajue kweli. Eh. Sasa inawezekana makao huu kuvui watu kwa sababu kujajua namna kufuata Yesu. Lakini kwa siku ya mwaka 2022 mwaka 2022 unaweza ukajikuta unafuata Yesu akakufanya kuwa mvuvi wa watu kwa sababu so, kila anayempata Yesu kama kina petrol anamfanya kuwa mvuvi wa watu eh na naomba niulize swali pia hivi mtu asiyevua watu unategemea wale watu watamjulia wapi Yesu uweni mtaani kwa sababu so, usitegemee mtakutana kanisani hawaji eh mtakutana popote pale hawaji na ni tisa wa Kristo hawavui watu. Je, hawa watu nataka waishi, waishie watu, Je, kuvua mimi siokuwa kuvua samaki, sijui kabisa. Kwa kweli eneo mbara ni ni mtupu kabisa ni hiyo. Lakini ninahisi kuvua ni kazi ngumu. Ninahisi ni kazi ngumu. Mtu anayekuvua anafanya kazi ngumu. Tumishi unaanza kutupa zoezi siyo ni kazi ngumu, siyo? Eh kuvua. Jamani kuvua watu sio kazi rahisi hivi. Watu kuvua samaki naamini inaishi kulikuwa kuvua wapi. So watu ni wajanja kukaa kuichenga ile ndo wana. Mwingine anampa njili anaishika anasema nipe namba zako nitakufuata kanisani. Unajua hapo ndo umeachana, hamtaka muone Eh ana kuchenga. Mwingine anamwambia ah kwani mnatufuza mpaka mpaka haya mambo kanisani mtufuate. Unatubuguzi? Eh atatafuta njia fulani fanyeni ajifiche eh kwa hiyo lakini kama kama kuvua samaki ni kazi ngumu je watu wasile samaki mimi napenda samaki eh je kama kuvua watu ni kazi ngumu je watu wasivuliwe kwenda kwa pa. Kristo bana boyo hata kama ni kazi ngumu na nilishawambia vitu vigumu ndivyo vitu vyenye thamani Yule mtoto anena akachagua vitu vigumu kuvia kusomea ndiye ambaye anathaminiika kuliko yule naenda anatafuta vitu tu vilaini laini vya hapa na pale. vigumu ndio vimenyesha mali? Mfano nao toaga ni kama kuzaa mtoto. Kwani atina mama, na kuna baba wote huko. Kuzaa mtoto ni kazi rai la sana. Lakini hakuna kitu anatoki kinathamani kama mtoto wako e. mtoto na kumlea na kumkuza kazi by the way nimwsema Kiswahili na kwenye Biblia huko kazi si kulea mimba kazi ni kulea mwana e, leo hii kidogo kuna kamsema kanatafuta e, mtu aliyepata uzito anatakiwa awe anaonekana anafanya kitu kikubwa kusio kama ila pana kazi ni kumlea yule mtoto hakisha amevaa amekibiwa amesoma anamjua Mungu anafanya nini hiyo ni na unaifanya muda wa miaka yote ya uhai wake mpaka utakapoondoka kaburi You know, kazi ni. kazi ni kulea mwana sio kulea mimba tunacho nyingine sikwapo lakini kazi ya kuzaa mtoto na kumlea sio kazi rahisi sababu mtoto sana kuliko vitu vingi, vingine eh tuendelee ya ah uh. yeah. mambo ni mengi <sighs> Ngoja sasa nianze. Yeah. Kwa hiyo naomba kwenye hizo zipengeneni kwa na misali mingi nime, nimeona ifie hapo. E, twende kwenye Luka, twende kwenye Luka kidogo tu. Si vizuri tuache maneno ambayo hayajathibitika mpaka nukta. Tunatakiwa tudhibitishe maneno ya Mungu kwa andiko mpaka nukta. Eh? Tusome Luka 1 Luka moja nasema hivi. Luka moja nasema basi baada ya hapo baada ya hayo Bwana aliwaweka na wengine 70 wazii nasumbua saa hizi mm. basi baada ya hapo Bwana aliweka na wengine Sabini akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe Akawambia mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Mungu anapenda watu wake asimfuata awatume mbele yake walipeleke jina lake. Wa, watu aliwatuma wawili wawili. Leo hii ndiyo jukumu letu natakiwa tuende wawili wawili tupeleke injili kwa watu. Ndio. Nlichotoka na Kristo. Nishocho Na kwamba Kristo sifa kazi ya Wayahudi. Nani anadhani kwamba Wayahudi wakati wa Kristo walikuwa hawamjui Mungu ukilinganisha na wananchi wa Tanzania. Wapi walikuwa namjua wa sana Mungu? Wale Wayahudi wakati wa Kristo au hawa wananchi wa Tanzania? Wae hudi walikuwa wanajua Mungu. Sasa hiyo saifa na Mungu ile, si ndio? Lakini bado Yesu alikuwa anatumwa watu waende kwa ujui wawili. Jie wa si zaidi sana ambao hata hawamjui Mungu huyo. Basisi. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba eh, kazi ya injili inaendelea. Inaendelea. Twende katika hoja ya ya nilikuwa na maoni mimi. Eh, kwa hiyo jamani, ukitaka kupima cha kwamba unomfuata Yesu, Uj ujue unafanya kazi ya kuvua watu naomba pia ni kondolewa Usipo usipovua watu usijihukumu hata kidogo muda wako unakuwa hujafika e. basi uwe na kiu na shauku ukiweza vua kuna bado basi uwe na shauku e. kuna wakati utawavua e. fanya vitu vingine ambavyo vinaweka misingi ya watu wengine kuvua watu e. ni kama watu wote watwendi jikoni kukaangiza Mwingine anaweza kanunua chakula mwingine akaanga lakini wote mnakutana meza ni moja vifanya hiki mwingine afanye. Ukiona umeshindwa kuvua watu moja kwa moja, mbona kazi kubwa kabisa? Eh fanye vitu vingine. Kusanyika kanisani, soma neno la Mungu, eh wategemeze au wa mbwe wale wanaopeleka injili, wa watie moyo, fanya nini? Hivi eh, vyote vinaungana vinafanya kazi ya kuvua watu. Lakini la juu kabisa kabisa kulikote ni kuvua watu. Mwenyewe. Eh Hoja ya pili kutoka mwisho na naye inavideni gawanye muda inasema huitoa ni wengi lakini wateule wachache hilo huo chakata eh. Mungu ana injili hii imefikia watu wote duniani kimsehe kama vile ambavyo pesa zimefikia watu wote duniani na injili imefikia watu wote duniani eh lakini wanaoitwa wao sio wengi eh tunaipata katika kitabu hiki kitukichotunasoma kwenye ma, matayo hiyo twende mstari kule wa Eh eh emtuanzia kwenye Mathayo 22:14, troll kwenye Mathayo hii tuliko nasoma Mathayo 4. Lakini e tutende Mathayo 22:14 Biblia inasema hivi. Mathayo 22:14 Biblia inasema hivi. Kwa maana Yesu alisema mwenyewe, kwa maana waitao ni wengi bali wateule ni wachache. Eh ujumbe unawafikia watu wote. Lakini wanao embe na hesabu idadi ya watu ambao unafika kanisani hapa ni wangapi? Ni wengi. Wachache. Eh lakini waliopata ujumbe kuna Kristo na wokoa na nini leo niskue ibada ni wengi. Eh. Kwa hiyo wanaoitwa ni wengi, wanaoteuliwa au wanaokolewa ni wachache. Em eh, nataka hii hoja itusaidie hata wakati tunafanya kazi ya Mungu, sio tukafikiri kwamba tunapoteza wakati hapana. Yesu Kristo alivyo ilimtokea, aliita wengi lakini walio wa, wa, walio teuliwa waliokuja kwake walikuwa sio wengi, wachache. Eh. Biblia nasema kwanza yule mstari wa wa, wa wa 24 anasema hivi eh kozen soloshina anasema naye alikuwa akizunguka katika gada yoyote akifundisha katika masinagogi yao kwanza hilo neno masinagogi yao mimi nitambaje alikuwa anaenda tu kuapa ujumbe lakini hakuwa mapendezwa masinagogi yao ye ma, yao na kuihubiri habari njema ufalme na kuponya wagonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu na habari zake zikaenea katika shamu yote Wakamletea wote waliokuwa hawawezi waliochukwa na maradhi mbalimbali na mateso wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupoza akawaponya na makutano mengi akamfuata kutoka Galilaya na dekapori na Yerusalemu na Uyahudi na unaona idadi na namba ya ndani idadi ya watu wengi walikuja kwa Yesu Walikuja wengi na waleta wagonjwa na walipata huduma Leo hii ndivyo watu wanavyotaka. Anataka ende kwa Yesu apate apate uponyaji, apate baraka, apate kazi, afanye nini? Lakini siku Yesu anawatuma wawili wawili wako 70. Siku Yesu anapaa wako ishirini Lakini ukiangalia walikuja kutokea wilaya zote, kimzini ni majimbo, Dekapoli. Namba ya Jordan, Uyahudi, Galilaya, na wapi kote huko na Samaria. Wote walikuja lakini unaona idadi iliyoitwa ni nyingi na waliofika ni wengi lakini waliokaa walikuwa wakoehesabu kiduchu. Eh, mfanya, injini, paka, ngaya, lakini, na ndivyo utakapofanya unaweza ukapeleka njini kutoka hapa paka ukapita Lyaya za mbali lakini usitemee kwamba watakao kuchanyika na wewe kanisani watakuwa wengi. Ilikuwa wakati wa Yesu. Semesha si, si, si, si, si, kwangu na wewe. Eh? Eh? Vana Yesu alilisha watu 1500 baadaye alishawatu 2000. Wale watu walikuja kwa Yesu walisikia lakini jeu walikuepo kwenye uh, utume wake kwenye huduma ya kanisa lake? Hapana. Walio waliiitoa na wengine waliokoka ujue. Sio so, so, kwamba walitoka hivi bahana. Wengine waliamini Yesu Kristo lakini wakaenda wakaishi maisha yao. Eh. Eh. Kwa hiyo Naomba hilo tulione kwamba ni walitwa wengi, walihudumiwa wengi, wali It, Lakini kwa mfano wanaobatizwa, unaweza ukawapa mtumishi niambie kwa uzoefu ni, wako. E, kwa watu kumi injili kwa karikiilije na Yesu Kristo? Hao wameipa. Na wameokoka kwa semkuu kubwa. Labda katika kumi 198 huko. Ni wangapi wanaenda paka kubatizwa? <laughs> Hata sifuri katumii, si ndio? Wewe unakuta kwamba wanaomkaribia Yesu na na na kwenda naye mpaka kwenye utumishi wanakuwa wachache. Eh, wanaotuliwa na wachache. Hata Yesu alikuwa na wanafunzi wengi lakini siku ya kuchagua mitume alichagua 12. Eh, alikuwa kwamba pamoja hawa wengine hawako tayari labda. Eh. Eh, naomba ni rudi nyuma sasa. Eh ni kuhubiri kile kipengele ambacho mikoani nimekiruka na ni kifupi eh kinachosema kila ile mistari kuanzia mstari ule wa 10 na 12 tunuli kwenye matayo pale nne ule mstari wa mbili naomba ni usome tena nikakumbushe nilikuwa nimeuruka kidogo eh kwa sababu niliona ni ujumbe wa katikati tu unaounganisha naomba niweke sitaki kuacha biblia sitaki kusoma kuacha mstari bila kuhubiri tatakuwa nimekosea E, na Biblia nasema basi Yesu aliposikia mstari wa 12 ya kwamba Yohana amefungwa alikwenda zake mpaka Galilaya akatoka Nazareti akaja akakaa pe naumo e, mji ulioku pano mpakani mwa Zabrona na Aftali ili tumele neno leneno e, afisema kwamba miji ya naftali Galilaya mataifa sehemu ambapo hakuna mambo ya Mungu ni watu ambao hawana historia sio uyahudi, sio Bethlehemson anasema huko nako na mimi nimepeleka injili na nuru mawakuzukia sema ili neno lilitimia Kichwa eh, kidogo cha eneo hili kinasema Yesu Kristo akikaa mahali mwanga unawazukia. Yesu alipoenda Galilaya mataifa, alipoenda njia ya bahari, alipoenda uh, ngamba ya Yordani, akaenda kapeni Naumu na miji ya Naftali na na, na, na Biblia inasema nuru iliwatokea. Ujumbe ni kwamba Yesu anapofika sehemu, eh, nuru ya wanadamu kutokea. Unaozosema ni kweli sio kweli eh. Yesu akiingia katika ndoa yako nuru itatokea Yesu akiingia katika watoto wako nuru itatokea Yesu akiingia katika katika kanisa eh, nuru itatokea Mneni eh, mpaka Yesu awepo kama alivotokeza kwenye miji ya Ya ng'ambo, -ngambo ya Yordani ambayo eh, ilikuwa haina, haina historia ya nuru ya Yesu Kristo Mbibrina sema nuru ikaangazia. Naomba ni usome ile mstari msije ukafikiri na atoto chwani. Eh? Anasema msari hakuna sana. Sema watu waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu nao waliokaa katika inchi na uvio wa mauti mwanga umewazukia. Eh. Mkaribisha Yesu katika maisha. Mkaribisha, Mkaribisha Yesu katika watoto wako. Mkaribisha Yesu katika katika ndoa yako. Mkaribisha Yesu katika ukoo wako, wako. Mkaribisha Yesu katika mtaa wako. Eh? Hata maeneo yako ya kazini hay e, popote pale lazima nuru iweepo hemtume e, mstari ule wa twende semtache sana kwa sababu so sina mstari mingi iliyobaki twende kwenye ofeso 5:18 vile nasema hivi na ofeso 2 eh ofeso 2 tuone kwamba Yesu alisema nyingine Kwenye Yohana nane Yohana wakati ndofta wa na watamkia tu Yohana 8:22 anasema eh mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anasema e, katika Waefeso 2 Waefeso na 13 anasema hivi. Anasema hivi, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasiona maagano ya Hadi ile, mlikuwa hamna tumaini Hamna Mungu duniani. Unaona kwamba Yesu alipokuwa hajafika katikati ya hawa wanadamu walikuwa hawana nuru, hawana matumaini, hawana nini. Lakini Biblia inasema Yesu alipokuja sisi wote tulikuwa mbali tukaletwa karibu na ufalme Tukawa uzao wa Ibrahimu, wewe na mimi ni uzao wa Ibrahimu. Tunashiriki tuna zile ahadi za kudumu za baraka za Ibrahimu. Himo. Hey, kwa sababu ya Yesu Kristo amekuja amekaa katika moyo amefuja amekaa katika gari yake na ya kwangu eh bibili inasema katika kitabu cha Yohana mlangu wa 8 ni ilikuwa ninaitafuta eh Yohana 8 nane. Shina Yohana 8 24 anasema hivi Yohana 8 24 anasema Yohana 8 24 anasema kwa hiyo na ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu kwa sababu msiposadiki kwamba mimi ndiye mtakufa katika dhambi zenu eh? Yesu aliwambia Yesu asipotokea katikati ya wanadamu eh, ile nuru ya wokovu na na kupona adhabu ya dhambi za mauti eh, lazima iendelee mpaka Yesu atokea aliwaambia msiposadiki kwamba ni mimi mimi mtakufa katika dhambi zenu ndivyo hilo leo hili mtu yote asiyesadiki Yesu Kristo kwamba ndiye mwokozi Atakufa katika katika vitu ndio zake ndivyo inaandikwa kwenye Biblia eh, hana nuru huyo Biblia inasema eh Yohana 12:46 Biblia inasema eh Yohana 12:46 Biblia inasema Yohana 12:46 anasema eh mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani maana mielewa mstari nasema nimekuja kwa nuru ya ulimwengu je Naashukuru na, na pongeza pia na kuomba uendelee kuongeza nuru hai Kama una betri mbili weka zile sita. Kama ukiona betri hazitoshi, unganisha umeme kabisa. Mpaka phase 3. Nikusudi wewe na nuru akutosha ikuangaze wewe, iuangaze na watu walioko pembeni yako. Tunaona maneno yote na tutaishia hapa. Mungu akubariki sana. Tutafunga. Mungu aambigu na awabariki aba mimi ndo kwa ajili ya neno hili kwa ajili ya kitabu cha uh, cha matairi yangu 4 200za mungu tuomba ukaongoze tukayathibiti eh, na, mashaitu, na wotu, mungu, kwa sehemu ya mashehe na wote wanaotusafia mungu ukaweze kujifunza kusujia na mapenzi yake tunamshukuru mungu wa mbinguni kwa usajiko hili tunakuomba katika kipindi hufuata ukaendelee kwa mshogo na sisi roho mtakatifu kaongoze tumalisa salama asante yesu kristo ni katika jina la mungu baba maana na tutakatifu na